«Навіщо?» – мій ангел мовчав. «Навіщо?» – перепитала я. «Адже тут усе діється поза моєю волею. Я тут безвольна. Я наче закладена в небесний комп'ютер, який послідовно і точно виконує свою грандіозну програму. Ось тепер ця програма висвітила тебе. А потім... Я не знаю, що буде потім. Цей комп'ютер звів мене ще не з усіма, з ким я хотіла побачитися тут, але...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 «Все ж пить цю амброзію, якось лукаво усміхнувся Микола Євгодник. «Хто, значить, твоя програма вже вичерпалася чи ще ні?» «О, певно, що вичерпалася. Адже я в ангельському саду. Хіба тут є сади вищі?» «Є», – відповів мені просто ангел. «Але ніхто з нас там не був». «Але ж ти ангел! Хіба ангелам не є доступне те, що недоступне нам, смертним?» Яка ти нетерпляче, зітхнув він. Я ж казав тобі, що був таким, як усі. Я був людиною, а по смерті я став ангелом. А коли сталася твоя смерть? Ніхто тебе призначив ангелом. То ти лиш мій ангел? Чи ти маєш ще підопічних? Засипала його запитаннями. Я не призначений, я вибраний. Мене вибрано у хвилину твого народження, і я мав тільки тебе. А коли я тут, то ти тут також, мій ангел? Ні, вже ні, ми з тобою тут рівні. Як це? Ти ж ангел, а я хто? Ми рівні з тобою, Маріє. ми тепер душі, безсмертні. А можливо, і ти станеш у якимсь часі чиєюсь охоронницею, як знати? Ангелицею я? Ні, я не стверджу, я тільки припускаю. Тебе ж впущено до одинадцятого саду. Тобі дозволено, розумієш? А сюди впускають не всіх. А хіба це не ти впустив мене до свого саду? Здивувалася я неабияк. Ні, я лише виконав волю вищого саду. Якого? Божественного. Але я не маю права про це говорити. Говорімо про щось інше. Я не думала, що в небі, чи в безсмерті, чи у смерті, чи як це називається, теж є заборони. Тепер я розумію, що закони свого буття тут, ви, творці і утримувачі цих садів, перенесли на земне життя. І ми наївні там утішалися, що тут вічний рай порівняно з нашим триванням там. Ти помиляєшся, тут такий вічний рай для всіх. «А де ж тоді пекло? Ти вже була у пеклі? Коли? У житті. Пекло – це наші думки і вчинки. Ти чуєш, як звучить це слово? Пекло. А змінив ньому наголос. Хіба тебе не пекло життя?» застогнала я, не в змозі збагнути надто химерну структуру небесного житла душі. Чекає. Але як на мене? То таку, як мене, безгрічну, безконечно. Як же впустили до найвищого саду? Я ж тобі казав, що це ще не найвищий сад. Але для вибраних, таких як я, він стає найвищим на усе їхнє безсмертє. А ти не грішниця. Ти теж свята, бо святий твій красивий живіт, що народив дитину. Святе твоє лоно, що виносило її. Хіба це списує гріхи? А те, на якому дні бували мої думки, і я сама? Хто це може скасувати? А мої зачаті, але не народжені діти? Хіба вони вбиті не в тому ж лоні, що народжувало? Ні, ти, ти кажеш, щось не те. Так не може бути. Гаряче протестувала я, відклавши амфору з амброзією на килим з квітів, що дужче пахнує мерехтів несказанними кольорами. О, я впізнаю тебе. Ти і в житті намагалася бути справедливою, але ти бувала такою ж і безпощадною в своєму намаганні бути справедливою. Моя безпощадність стосувалася тільки кривдників. Довго перемовчавши, мій ангел зітхнув. Мені жаль буде розлучатися з тобою. А навіщо нам розлучатися? А ти не хотіла б вернутися у жоден садів, де ти бувала?» Якось начебто і недоречно запитав він. Я думала. Думала довго-довго, бо за кожним садом мені було жаль. Я в жодному не договорила, про що хотіла. Воліла би літати в усіх садах водночас, але очевидно, цього не могло статися вже ніколи. Навіть повторних відвідин тих чорних і білих садів вже не могло бути також. Я з усіма попрощалася навіки. Там, на землі, я не встигла попрощатися ні з ким, хіба що лише з тим, кого любила своєю кров'ю і з ким щоразу прощалася навіки. Від кого відходила після прощання, як після наркозу, очевидно втомлюючи свого обранця, через що він мав сміливість іноді бути мені невірним. Але тут, у небесних садах і кругах, я сказала «ад'ю всім». І дремно було втішати себе думкою, що душа моя знов закружляє навколо чієїсь рідної душі в радісному танку зустрічі. Щось мені казало, що тепер у мене лиш дві дороги. Дорога метарств, неприкаяної грішниці і блудниці, або дорога обраниці ангельського саду.